Анголон, Сержголон, Анжеліка. У галереях Лувру. Частина 3, розділ 31. Двері їй відчинила Ортанс. У нічній сорочці грубого полотна, з якої стирчала худа шия, зі свічкою в руці. Вона піднімалася сходами слідом за сестрою і шепіла її спину. Так, вона завжди це говорила. Анжеліка шльондра, шльондра з раннього дитинства. Інтриганка, чистолюбка, якій потрібні лише гроші чоловіка, але вона лицемірно намагається переконати всіх, ніби кохає його, а сама вночі вештається з розпускниками по паризьких кублах. Анжеліка не зважала на слова Ортанс. Вона прислухалася до того, що відбувається на вулиці. Звідти ясно долинав дзвін зброї, потім пролунав несамовитий крик, і потім швидкий тупіт кроків, що віддаляються. «Чуєш?» – спитала вона Ортанс, нервово схопивши її за руку. «Що? Крик, там когось поранили. Ну і що? Ніч належить бродягам та бретерам. Жодна гідна жінка не розгулюватиме по Парижу після заходу сонця. Але це дозволила собі моя рідна сестра». Вона підняла свічку, висвітливши обличчя Анжеліки. «Ти глянула б на себе. Боже мій, у тебе вигляд куртизанки, яка щойно розлучилася зі своїм коханцем». Анжеліка вирвала в неї свічник. «А в тебе вигляд ханжі, який бракує, коханця! Іди до свого чоловіка-прокурора, який у ліжку вміє лише хропіти!» Анжеліка довго сиділа біля вікна, не наважуючись лягти і заснути. Вона не плакала. Подумки думки, вона знову переживала весь цей страшний день. Їй здавалося, що минула ціла вічність цієї хвилини, коли барба увійшла до кімнати. І сказала, «Я принесла парне молоко для малюка». За цей час померла Марго, а вона Анжеліка попри свою волю зрадила Жофрею. Думками вона знову повернулася до Жофрея. Поки він був із нею, заповнював її життя, вона не розуміла, як він мав рацію, коли казав їй, ви створені для кохання. Те, які епізоди її дитинства настільки вразили Анжеліку своєю вульгарністю, породили в ній огиду, страх, що вона вважала себе холодною жінкою. Жофрей не тільки зумів переконати її в цьому, а й пробудив у ній потяг до чуттєвих насолод, для яких наче було створено її тіло – тіло здорової дівчини, яка виросла в селі. Це іноді викликало занепокоєння чоловіка. Вона згадала, як одного разу літнього дня, коли вона мліла від його ласок, він раптом різко запитав її. «Ти зраджуватимеш мені? Ні, ніколи, я люблю тебе одного. Якщо ти зрадиш мені, я тебе вб'ю». «От і добре, хай він об'є мене», – подумала Анжеліка, підводячись. «Яке це буде щастя, померти від його руки? Я люблю його!» Взявшись за підвіконня, вона повторила в темряву нічного міста. «Я люблю тебе!» У кімнаті тихо сопів у вісні Флоремон. Анжеліці все ж таки вдалося заснути на годинку, але ледь заблищав світанок, вона була на ногах. Пов'язавши голову хусткою, вона крадькома спустилася сходами і вийшла на двір. Змішавшись з натовпом служниць, дружин ремісників і торговців, вона вирушила до Паризького собору Богоматері до ранньої меси. Туман, що піднімався з сцени, позолочений першими променями сонця, нагадував чарівну вуаль, яка огортала вулиці, що ще зберігали спокій ночі. Волоцюги та злодії розбредалися по своїх кублах, а жебраки, хворі, всякі обірванці та каліки займали свої місця на розі вулиць. Очі, що гнояться, проводжали доброчесних побожних жінок, які, перш ніж розпочати повний турбот день, йшли помолитися Господу Богу. Ремісники відчиняли двері та вікна своїх майстерень. Цирюльники, тримаючи в руках ящики з пудрою та гребінцями, поспішали до своїх іменитих клієнтів, щоб підправити перуку, пану раднику чи пану прокурору. Анжеліка піднялася під темні склепіння собору. Церковні служки черевиках зі стоптаними задниками, перевіряли на вівтарях, потири та інші церковні судини, наливали воду в кропильниці і чистили свічники, Анжеліка увійшла до першої сповідальні. Там вона зізналася, що здійснила гріх, зрадивши чоловіка. Отримавши відпустку гріхів, вона залишилася прослухати службу, потім замовила три молебні за упокій душі своєї служниці Маргарити. Вийшовши на площу, вона відчула полегшення. Совість більше не мучила її. Тепер усю свою мужність вона буде вживати на те, щоб вирвати Жофрея з в'язниці. Вона купила у хлопця-торговця вафельні трубочки. Вони були ще теплі. І озирнулася. На площі стало вже людно. Одна за одною підкочували карети, які привозили до меси почесних жінок. Біля воріт міської лікарні черниці рядами клали зашиті в саванни трупи померлих за ніч потім на візку їх відвозили на цвинтар невинних. Хоча площа собору Паризької Богоматері була оточена невисокою огорожею, на ній панувала така сама мальовнича плутанина, як і колись, коли вона була найжвавішою площею Парижа. Як і раніше, булочники продавали тут біднякам дешево хліб тижневої давності. Як і раніше, роззяви юрмилися навколо постника – величезної гіпсової статуї, вкритої свинцем – на яку парижани дивилися споконвіку. віку. Ніхто не знав, що вона символізує. В одній руці постник тримав книгу, а в іншій палицю обвиту зміями. Постник був найзнаменитішою пам'яткою Парижа. Поголоска стверджувала, що в дні заколотів він знаходить дар мови, щоб висловити почуття народу. І багато пасквілей, підписаних постником, ходять тоді містом. «Слухайте, люди! Пост, голос, проповідь він вимовляє для вас!» Тисячу років без спиття та їжі тут він стоїть на очах у натовпу. Сюди ж, на цю площу вже багато століть, приводили всіх засуджених у довгих сорочках смертників. Зі свічкою в руці, щоб вони покаялися перед Богоматір'ю, перш ніж їх спалять або повісять. Анжеліка уявила похмуру ходу цих зловісних привидів і здригнулася. Скільки їх схилило тут коліна під крики жорстокого натовпу і на них безпристрасно дивилися своїми незрячими очима висічені з каменю святі старці. Анжеліка хитнула головою, відганяючи похмурі думки, і подумала, що настав час повернутися до будинку прокурора, але в цей момент її зупинив якийсь священик. «Пані Депейрак, дозвольте висловити вам свою повагу. Я прямував до метра Фалло, щоб поговорити з вами. Я у вашому розпорядженні, пане Абате, але, вибачте, я не можу пригадати ваше ім'я». «Невже!» Абат підняв свій крислатий капелюх, а разом з ним сивувату коротку перуку, і Анжеліка зі здивуванням упізнала адвоката Дегре. «Це ви! Але до чого такий маскарад?» – володий чоловік надів капелюх. «Тому що вчора був потрібний сповіднику Бастилію», – напівголосно повідомив він. Порившись у складках своєї сутани, він дістав рогову табакерку, засунув у ніс понюшку тютюну, чхнув, вишмаркався, і нарешті спитав Анжеліку. «Ну що ви скажете? Справжній священник чи не так? Звичайно, навіть я попалася на вашу вудку. Але скажіть, вам вдалося проникнути до бастилії?» Ходімо до пана прокурора, там ми зможемо спокійно поговорити». Анжеліка йшла на силу, стримуючи нетерпіння. «Невже адвокат нарешті щось дізнався? Чи бачив він Жофрея?» Дегре ступав крок поряд гідним і скромним виглядом побожного вікарія. «І у вашій професії часто доводиться вдаватися до такого маскараду?» – спитала Анжеліка. «У моїй професії – ні. Ці маскаради принижують мою адвокатську честь. Але ж жити треба. Коли мені набридає життя хижого птаха, набридає полювати за клієнтами на сходах палацу правосуддя, щоб добитися права вести процес, за який я отримаю три ліври». Я пропоную свої послуги поліції. Звичайно, якби це стало відомо моїй корпорації, у мене були б неприємності. Але я завжди можу послатись на те, що веду розслідування для своїх клієнтів. Але це досить ризиковано – видавати себе за духовну особу. Ви, мимоволі волі, можете зробити святотатство. Я не причащаю, я лише сповідую. Сутана вселяє людям довіру. Ніхто не має такого наївного вигляду, як молодий вікарій, який щойно вийшов з семінарії. І йому можна викласти все. О, я, звичайно, розумію, становище не блискуче. Не те, що у вашого зятя Фало, колишнього мого однокашника по Сорбонні. Ось він далеко піде. Коли я граю перед дівчатами молодого боязкого абата, цей важливий магістрат вирушає до палацу правосуддя. І там, схиливши коліна, весь ранок слухає захисну промову метра Талона з якоїсь справи про спадщину. Але чому ж на колінах? Такою є традицією юриспруденції з часів Генріха IV. Прокурор готує обвинувальні матеріали, адвокат заперечує їх. За рангом адвокат вважається вище прокурора, і той зобов'язаний вислуховувати його, стоячи на колінах. Але в адвоката живіт підводить з голоду, а в прокурора черево сите, ще пак, адже він схопив добрий куш на всіх 12 інстанціях судової процедури. Все це надто складно для мене. Але ви все ж таки постарайтеся запам'ятати деякі подробиці. Вони можуть вам знадобитися, якщо ми зуміємо досягти процесу над вашим чоловіком. Невже справа дійде до процесу? – вигукнула Анжеліка. Треба, щоби до цього дійшло, серйозно промовив адвокат. Це єдина надія на його порятунок. У маленькому кабінеті метра Фалло адвокат зняв перуку і пригладив долоною своє жорстке волосся. Його обличчя зазвичай веселе та жваве, зараз здавалося, заклопотаним. Анжеліка сіла біля маленького прокурорського столу і почала машинально крутити в руках гусяче перо. Вона ніяк не могла набратися сміливості та розпитати де гре. Нарешті вона не витримала. «Ви його бачили?» «Кого?» «Мого чоловіка». «Ні, що ви? Про це не може бути й мови. Він зовсім ізольований. Депейрак не повинен ні з ким ні бачитися, ні переписуватись. За це комендант Бастилії відповідає своєю головою. Як із ним поводяться?» «Поки що добре. У нього в камері є навіть ліжко та два стільці. І йому подають обід із кухні коменданта в'язниці». «Мені розповіли також, що він часто співає, та шматочками штукатурки виписав математичними формулами всі стіни камери. І ще він намагається приручити двох величезних павуків. «О, це ж Офрей!» – посміхнулася Анжеліка. Але на очі її набігли сльози. «Значить, він живий, він не перетворився на сліпу і глуху примару, і стіни Бастилії виявилися недостатньо непроникні, щоб крізь них не пробилася луна його невтомної життєвої сили». Вона звела погляд на дегре. Дякую, метре. Адвокат з досадою відвів очі. Не треба мені дякувати, справа надзвичайно важка. Повинен вам зізнатися, щоб добути ці мізерні відомості, я витратив усі гроші, що одержав від вас. Гроші не мають значення. Скажіть, скільки вам потрібно, щоб продовжити розслідування. Але молодий адвокат наполегливо продовжував дивитись у бік. Немов він зазвичай такий жвавий на язик, раптом перелякався. «Сказати по честі, – зважився він нарешті, – я навіть подумаю, чи не маю постаратися повернути вам ваші гроші. Мені здається, я зробив трохи необачно, погодившись вести справу, судячи з усього дуже складну. «Ви відмовляєтесь захищати мого чоловіка? – вигукнула Анжеліка. Ще вчора вона не могла подолати в собі почуття недовіри до адвоката, який, незважаючи на всі свої чудові дипломи, Тягнув життя на півголодного бідняка. Але зараз, коли він дав зрозуміти, що має намір відмовитись від захисту, її охопила паніка. Він похитав головою і сказав. Щоб захищати, потрібні звинувачення. А в чому його звинувачують? Офіційно ні в чому. Він просто не існує. Але тоді його не зможуть засудити. Пані про нього можуть назавжди забути. У підземеллях бастиліті є в'язні, які сидять по 30-40 років, і вони вже самі не пам'ятають ні свого імені, ні за що їх ув'язнили. Ось чому я і кажу – його єдиний порятунок досягти процесу. Але навіть у тому випадку, якщо процес буде, він швидше всього відбудеться при зачинених дверях, і підсудному не дозволять мати адвоката. Так що ви витратите ваші гроші даремно. Анжеліка підійшла до нього і уважно глянула йому в увічі. «Ви боїтеся?» «Ні, але я сумніваюся. Чи не краще для мене не вести жодної справи, ніж цей скандал? І чи не краще для вас разом з дитиною сховатися десь у глушині, подалі від столиці, і жити там на гроші, що залишилися у вас, ніж ризикувати своїм життям? І чи не краще для вашого чоловіка провести кілька років у в'язниці?» чим на процесі бути звинуваченим у чаклунстві та у святотатстві. У Анжеліки вирвалося зітхання полегшення. Чаклунство і святотатство – значить, ось у чому його звинувачують. У всякому разі це звинувачення стало приводом для арешту. Тоді все не таке страшне. Просто це результат невігластва архієпископа Тулузького. Анжеліка докладно розповіла молодому адвокату про сварки між архієпископом та графом Депейраком. Проте, як граф знайшов спосіб добувати золото з гірських порід, а архієпископ, заздрише його багатству, вирішив заволодіти секретом, хоча, по суті, тут немає ніякого секрету. І жодної магії. Це результат наукових досліджень. Адвокат скорчив невдоволену гримасу. Пані, особисто я повний профан у цьому питанні. Якщо звинувачення ґрунтується на цьому, то потрібно буде викликати свідків, продемонструвати весь процес присуддях, щоб переконати їх, що тут не криється ні магії, ні чеклонства. Мій чоловік не відрізняється особливою побожністю, але він відвідує недільні меси, дотримується постів і причащається у великі свята. Він щедро жертвує на церкву, і все-таки тулузька влада боялася його впливу та багато років вела проти нього боротьбу. На жаль, архієпископ Тулузький обличчя впливове. У певному відношенні він має більше влади, ніж архієпископ Паризький, а може навіть сам кардинал. Подумайте тільки, адже він єдиний представляє зараз у Франції інквізицію. Для нас з вами, людей мислячих, усе це начебто нісенітниця. синітниця. Інквізиція в нашій державі майже повністю здала свої позиції. Вона зберегла силу лише в деяких південних провінціях, де протестантська яресть найбільш поширена а саме в Тулузі, в Ліоні. Але справа навіть не в цьому. В даному випадку я побоююся на гнів архієпископа. І не того, що граф потрапить до рук інквізиції, а зовсім іншого. Ось, прочитайте. Він вийняв із потертого плюшевого мішка складений в четверо листок із позначкою «Копія у куточку». Анжеліка прочитала. Вирок. Позивач Філібер Вено, генеральний прокурор церковного суду Тулузького єпископства, звинувачує у чорній магії і в чаклунстві месира Жофрея де Пейрака, графа Морана, який є відповідачем. Згаданий вище Жофрей де Пейрак повністю викритий у боговідступництві і в тому, що він продав душу дияволу, неодноразово волав до демонів і вступав з ними в угоди, а також вдавався до всіляких численних чаклунських дій. Раховуючи це, а також інші звинувачення, справу Жофрея Депейрака передано до Світського суду, щоб обвинуваченого судили за його злочини. Вирок ухвалено 26 червня 1660 року Філібером Вено. Вище згаданий Депейрак не опротестував його і не подав апеляцію, і таким чином нехай станеться воля Божа. Дегре пояснив. Більш зрозумілою мовою це означає, що церковний суд, розглянувши справу вашого чоловіка заочно, тобто у відсутності обвинуваченого, і заздалегідь визнавши графа винним, передав його справу до королівського світського суду. І ви думаєте, що король повірить у ці марення? Адже це просто підступи архієпископа, який прагне прибрати до рук весь лангедок і вірить пустим вигадкам темного та ще й божевільного ченця баше. Я можу судити лише за фактами, відрізав адвокат. А цей документ свідчить про те, що у цьому випадку архієпископ розважливо намагається залишитися в тіні. Подивіться, його ім'я навіть не згадується у вироку, хоча можна не сумніватися, що перший суд за зачиненими дверима відбувався за його наученням. А ось наказ про арешт був підписаний королем і канцлером Саг'є, президентом Верховного суду. Сег'є – чесна, але безхарактерна людина. Він охоронець духу та букви закону. Для нього наказ короля перевищує все. Однак, якщо судовий процес відбудеться, тож рішення виноситимуть судді? Так, невпевнено відповів Дегре. Але ще невідомо, хто їх призначатиме. А що, на вашу думку, загрожує моєму чоловікові у разі суду? Спочатку тортури, звичайний і надзвичайний допит під тортурами а потім спалення на багатті, пані. Анжеліка відчула, що кров відхилила від її обличчя, і грудка підступила до горла. Але нарешті не можна ж засудити людину на підставі лише дурних балачок, обурилася вона. Це лише прийменник. Хочете знати мою думку, пані? Архієпископ Тулуський зовсім не мав намір передавати справу вашого чоловіка до Світського суду. Йому потрібно було, щоб церковний суд збив би з графа пихатість, і змусив підкоритися церкві. Але задумана його преосвященством інтрига пішла інакшим руслом, не так, як він задумав. І знаєте чому? Ні. Бо тут криється ще щось інше. Франсуа Дегре підняв палець. Там серед сильних світу цього у вашого чоловіка, напевно, є заздрісники, багато ворогів, які заприсяглися занапастити його. Інтрига архієпископа Тулузького була їм на руку, за старих часів ворогів таємно отруювали, а тепер люблять все робити законним шляхом. Звинувачують, судять, засуджують, і совість у них чиста. Якщо процес над вашим чоловіком відбудеться, він буде звинуваченим у чаклунстві, але справжня причина його засудження так назавжди залишиться таємницею. У Анжеліки майнула думка про скриньку з отрутою. Може розповісти про неї дегре? Вона вагалася. А раптом її розповідь тільки наведе нахибний слід і ще більше ускладнить і так заплутану справу. Вона спитала невпевненим голосом. Але в чому може бути справжня причина, як ви припускаєте? Навіть не уявляю собі, можу сказати вам тільки одне. Щойно сунувши свого довгого носа у цю справу, я в жасі відсахнувся. Побачивши, скільки вельмож замішано в ній. Коротше, кажучи, я лише повторюю вам те, що вже сказав раніше. Сліди ведуть до короля. Раз він підписав наказ про арешт, отже і свалив його. Боже мій, прошепотіла Анжеліка. А король просив мого чоловіка заспівати для нього, наговорив йому купу компліментів. І коли він уже знав, що заарештує його? Напевно, наш король пройшов гарну школу лицемірства. Принаймні, тільки він один міг би скасувати наказ про таємний арешт. Ні Тальє, ні тим більше Сег'є, ні інші вищі суддівські чиновники не в силах тут щось зробити. Потрібно постаратися побачити, якщо не короля, то хоча б королеву матір. Вона має на сина великий вплив, або його духовника Єзуїта, або навіть кардинала. «Я бачилася з герцогиною де Монпансьє», – сказала Анжеліка. «Вона обіцяла дізнатися, що може, і повідомити мені». Але, за її словами, не можна ні на що розраховувати до урочистого в'їзду короля в Париж. Анжеліка на силу закінчила фразу. З цієї самої хвилини, як адвокат згадав про багаття, що загрожує графу, їй було не по собі. На скронях її виступили крапельки поту, і вона боялася втратити свідомість. Вона почула, що Дегре сказав, «Я знаю згоден, до урочистостей нічого зробити не вдасться». Найкраще для вас – це сидіти тут і терпляче чекати. А я постараюся добути ще якісь відомості». Анжеліка встала, мов у тумані, і простягла руки вперед. Її холодна щека торкнулася грубої тканини сутани. «Отже, ви не відмовляєтесь захищати його?» Молодий адвокат трохи помовчав, потім буркотливим тоном відповів. «Загалом я ніколи не тремтів за свою шкіру. Скільки разів я ризикував життям...» плутуючись у дурні біки у тавернах. «То чому б мені не ризикнути ще раз за справедливу справу? Тільки вам доведеться забезпечити мене грошима, бо я зовсім бідний. А старий, який дає мені одяг на прокат, запеклий шахрай». Рішучі слова адвоката вплинули на Анжеліку підбадьорливо. Юнак виявився набагато серйознішим, чим здавалося спочатку. Незважаючи на зовнішню грубуватість, навіть деяку цинічність він досконально знав усі тонкощі судового гачкотворства і, мабуть, сумлінно виконує справу, за яку береться. Анжеліка здогадувалася, що такі аж ніяк не всі молоді адвокати, які нещодавно залишили університетську лаву. Адже коли вони сидять під крильцем щедрих тат, вони стурбовані лише тим, як би виставити себе на показ. Анжеліка знову набула своєї звичайної холоднокровності. Вона відрахувала адвокату 100 ліврів. Кинувши загадковий погляд на бліде обличчя молодої жінки, зелені очі якої, мов, смарагди блищали в напівтемряві кабінету, що пропахнув чорнилом і сургучем, Франсуа Дегре швидко вклонився і вийшов. Чіпляючись за поручні, вона з трудом піднялася до своєї кімнати. Це, мабуть, результат пережитого нею вночі жаху. Зараз вона ляже і спробує заснути, навіть якщо потім їй доведеться вислухати саркастичні зауваження Ортанс. Але увійшовши до спальні, вона знову відчула нудоту і ледве встигла добіти до тазика. «Що зі мною?» – злякано подумала Анжеліка. А раптом Марго мала рацію. Раптом її справді хочуть вбити. Напад на карету, замах у Луврі. Чи не отруїли її вже? Але раптом страх зійшов з її обличчя. І вона висвітлилася усмішкою. «Яка ж я дурна! це пояснюється дуже просто! Я вагітна!» Вона згадала, що ще перед від'їздом з Тулузи в неї майнула думка, що вона знову чекає на дитину. Тепер цей здогад підтвердився. «Яким щасливим буде Жофрей, коли він вийде з в'язниці?» – подумала вона.